Ідеї гарно іншим у голови вбивати, гарно інших на смерть посилати заради ідей, тих самих зомбі, наприклад. А от коли самому, не за владу, не за гроші, за них багато хто ризикував власною шкурою, а от заради голої ідеї, зась вам, лікарю, та й немає у вас ніяких ідей, ніякісіньких, коли на те пішло, так лише ненависть сама».